Мріяти, як вони разом побувають у його батьків. Скоро, вже скоро. Відчуваю серцем, як жде, виглядає мати. А знаєте, полковник, яка в мене мати? Добра, сердечна, ласкава. Який у нас хліб пече. От побудемо в гостях, спробуйте. А за й борщу добрячу, Коли б тільки живі були мої старенькі. Важко народиві нашому під фашистським ярмом, Та вже наближається кінець тій тяжкій неволі. Нелегкою була дорога до рідного дому, до отчого порога. Глибокими снігами вкрилася українська земля того важкого 1944 року. Крізь й фортовини йшли танкісти, Замикаючи залізне кільце оточення під Корсунем, в якому були затиснуті лищатами більше десяти дивізій гітлерівців. Був січень 1944 року. Холодний, морозний і разом з тим вогнисто-гарячий. Танкісти полку Фоміна йшли на прорив. Над землею стояв каламутний світанок. За кермом танка дюдя поруч полковник Юрій Фомін. Ворожі гармати зустріли їх вогнем, один снаряд влучив в оглядову щілину і залила гаряча кров очі танкістові і поникла буйна голова. Виході, що з тобою, друже, кинувся до танкіста командир, поранений. Зараз зараз я тобі допоможу, от тільки виведу танк з-під ворожого обстрілу, потерпи трохи. Але лейтенант не відповідав, і жахливий здогад проникав холодом у серце Фоміна. Нарешті танк. Зупинився під ліском Тяжко пораненого лейтенанта Витягли з машини Поклали на плащ палатку Останні сили покидали його Лице суцільна рана Чорний чуб Запікся у крові Полковник Фомін Вбитий горем Стояв серед снігів над скам'янілим морозу тілом свого побратима Страшний холод пробирався і в його душу. Поміж ними залягла смерть. Але не розпрощалися вони тоді. Командир полку забрав тіло свого ад'ютанта, сподіваючись привезти його додому. Адже поруч була Березівка, село де народився і виріс танкіст. Хоч мертвий, але прийде Мефодій до свого дому. Та мабуть не судилося. Рано на світанні в жорстокому бою загинув полковник Фомін, і тіла обох побратимів привезли до Києва. І тепер лежать вони поруч на високому Дніпровському Косогорі, два побратими, нерозлучні в житті і в своєму безсмерті. Нічого не залишилося в батьків Мефодія на згадку про сина, окрім невеличкої фотографії. На ній вісімнадцятирічний юнак з буйним чорним чубом, що спадає на чоло, з-під широких брів допитливий погляд темнокарих очей і на устах ледь помітна усмішка. І здається батькам, що їхній син живий, що він не вмирав, а вічно стоїть з полковником Фоміним у почесному караулі, біля могили невідомого солдата. Відійшла, розтанула над Києвом, ще одна ніч світає. Трепетний вітер летить із туманної далечі. Над Дніпровським косогором пробігають тугі зелені хвилі. Таємничим шепотом перемовляються осокори, акації, клени, Здається, дерева розуміють, яка їм випала доля. Звабна далечінь відкривається з цього пагорба. Кращого місця не знайти для цього ось пантеону, для дорогої нам могили. Над Крутогором чудова, врочиста і трохи печальна краса. Поруч – золоті бані лаври древнього історичного заповідника. Тисячі людей з усього світу приходять на ці гори до вічного вогню, що палає на могилі безіменного солдата і схиляють в жалобі свої голови. Сива жінка проходить алеєю мовчання поміж гранітних надгробків. В руках у неї гвоздики, неможливі жарини. У великій осмуті жінка в чорному зупиняється коло гранітної плити на якій ім'я Юрія Новикова, і кладе пелюстковий пучечок на його могилу. Балада друга «Батько і син». Йому було 14 літ, коли він вперше побачив Київ і високі кручі, і древню Софію. Він приїхав сюди разом з батьком, військовим, який до того служив на Кубані, де в 1923 році в станиці Чемлинській і народився Юрій. Усім своїм юним серцем хлопець полюбив правічний Київ. Його архітектурні пам'ятники, сади парки, неповторну красу дніпровських косогорів. І ось цей крутосхил, що зводить свої високі груди поблизу лаври. Юрко навчався в 79-й школі. Щоранку поспішав туди, пов'язаний червоним піонерським галстуком, мріяв стати комсомольцем. Хлопчик багато читав, захоплювався спортом, чудово стріляв з дрібнокаліберної рушниці, 15 літ став ворошиловським стрільцем, наслідуючи в усьому свого батька, командира моторизованої бригади, Василя Васильовича Новикова. Може, саме тому по закінченні десятирічки Юнак пішов учитися в танкове училище, щоб стати продовжувачем сімейної традиції. І прославлений командир громадянської війни Василь Новиков гордився з того, що син обрав таку дорогу. Юрій любив вечорами ходити київськими вулицями і площами разом зі своєю подругою дитячих літ і руїною. Часто блукав крутими схилами понад Дніпром, Найулюбленішим їхнім місцем був Аносівський парк. Звідси відкривалась ясна широчинь на всі чотири сторони світу. «Юра – друг мого дитинства», – згадує Ірина Столбова. «Ми з ним разом учились на Кубанії в Києві, куди переїхали наші батьки військові». Юра був сміливим і по натурі добрим товаришем. Мені запам'ятався він на все життя в піонерському костюмі. Біла прибіла сорочка, коротенькі штанці і червоний галстук. Ми завжди ходили в червоних галстуках. У Києві ми зустріли свою юність. Юра так любив цей дніпровський косогір, зелені гущавини з солов'їними піснями. Мені здається, що на тому місці, де зараз Юркова могила,